Але зайвий елемент, вочевидь, сказав іще не все. І де ви бігали? Я знизав плечима. Навіть і до ірми додому забігали. Я прикусив язика, щоб не додати і в госпіталь, вирішивши, що про це взагалі не треба згадувати нікому. І так півночі, туди-сюди. А я була в вірми теж. Тарабанила їй у двері, а потім знову на біостанцію. Хвилин двадцять простерчала під дверима і знову до Ірми. Півночі, туди, сюди. Точнісніку, як ти, сказав. А потім сиділа на порозі біостанції і плакала. Може ти зараз у і на тебе напав у цій вашій лабораторії якийсь крокодил. Не знала, що робити. А потім вирішила ще трішки почекати тебе вдома. Думаю, якщо не прийдеш через дві годинки, то побіжу будити твоє начальство. Аж ось ти. З'являєшся. Ну, думаю, мабуть, усе пояснить. Може, і справді що сталося. А ти замість пояснень збрехав. Останні слова вона викрикнула. Запала в'язка тиша, що не віщувала нічого доброго. Найгірше те, що я не міг розповісти їй правду. Колись у Києві один наш знайомий вляпався в історію. Була якась там бійка, він виняв ніж. І навіть суд визнав, що це був самозахист. Але Віра однак сказала, як його дружина може жити з ним далі, а лягати в одне ліжко з убивцею. Я тоді ще спробував заперечити, і це її страшенно розлютило. А колись на свіданку наших стосунків вона раптом почала розмову про війну. І усе випитувала з дивною настирливістю, вбивав я когось чи ні. І дуже зраділа, що мені не довелося. І зараз я боявся саме цього. Почути фразу «Не ляжу в одне ліжко з убивцею». З іншого боку, я й не зобов'язаний перед нею звітувати. Якщо я і винен, то тільки в тому, що не подзвонив. Ні в чому більше. Віро, поки ти бігала, шукаючи мене, я теж гасав, як очманіли. На той момент мені подумалося, що це цілком може вважатися правдою, якщо згадати, як ми втікали з госпіталю. Вибач, що не подзвонив. Більше мені немає за що вибачатися. Віра, мабуть, збиралася заплакати. У півмороку кухні її обличчя було погано видно, але те, як вона мовчала і відверталася, і її видавала. Вона встала, міжком витерла ніс серветкою, нервово взяла мою куртку і пішла повісити на місце. Найобразливіше, що якби я був хоч у чомусь винен, я б ніколи не допустив того, що сталося далі. Віра, зупинившись на півдорозі до вішалки, раптом піднесла мою куртку до обличчя і понюхала. Я все зрозумів тієї ж секунди. Запах. Ірма проходила в ній, мабуть, добрячих півгодини. Віра повернулася до мене, зіщулившись від образи і злості. По тому, як були стиснуті її губи, я зрозумів, що вона щосили стримує сльози. Я хотів якось усе пояснити... Але в голову лізла тільки ідіотська фраза з фільмів «Це не те, про що ти думаєш, Люба». І я не знайшов, що сказати. Вірка раптом підійшла до мене так стрімко, ніби збиралася вдарити, і, ставши на вшпиньки, понюхала мою шию. Чорт, звісно ж моя шия пахнула ірменними парфумами. Я додумався натягнути куртку на себе, коли повертався додому. Вірончик, почав я. Падлюка. Вона ж бурнула куртку мені в лице.